Salmul 177. Al apostolilor. Slavă-ți, doamne. fiindcă apostolii tăi, prin blândețe, pământul lumii veșnice l-au moștenit. Și cu Duhul cel ceresc s-au împărtășit. Slavă-ți doamne, fiindcă pentru iubirea ta. Apostolii prigoana și moartea au răbdat. Iar prin ei neamurile la mântuire ai chemat. Slavă ție, Doamne, fiindcă minunile tale, apostolii tăi le-au arătat. Chemarea ta este chemarea lor, cuvintele tale sunt cuvintele lor și ca o candelă vie a credinței au stat. Slavă ție, Doamne, fiindcă mărgăritarul legii iubirii în inima apostolilor tăi ai așezat. Și fiind curați cu inima, te-au văzut și te-au ascultat. Slavă ție, Doamne, fiindcă voia ta, apostolii tăi au făcut, fiindcă trupul lor este trupul tău. Lucrarea lor este fapta Ta, sângele lor este sângele tău, care pentru noi s-a vărsat. Slavă ție, Doamne, fiindcă viața lor este viața ta, adevărul lor este adevărul tău. Jertva lor este jertva ta, prin care ne-ai salvat. Slavă-ți, Doamne, fiindcă izvorul lor este izvorul tău. Lumina lor este lumina ta, iar pe cei ce -i urăsc ei judecat și cu iad i certat. Slavă e certat. Slavă-ți, Doamne, fiindcă întru tine și ale tale, apostolii tăi trăiesc, iar acum, dacă dorm, între ale tale rămân, pentru că slava și împărăția ta agonisesc. Slavă ție, Doamne, fiindcă în evodul învățătorii tale, apostolii ca niște pescari scusiți peste lume l-au întins și calea cea dreaptă a mântuirii din păcat, în mâna mintea și inima lor, cu Duhul cel Sfânt ai așezat. Slavă ție, Doamne, fiindcă apostolii tăi. Cu râv au lucrat și în cer roada viei tale a adunat.